Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. hallgatókat. Itt a Rádió777 Egyenes Beszéd műsorában Váradi Attila vagyok és a Római Levelet tanulmányozzuk végig mondatról mondatra, versről versre, ahogy azt már megszoktuk az első két adásban. Ez a harmadik adás. És tovább fogunk menni ma a Római Levél második fejezetében. Egy kicsi összefoglalás talán azoknak, akik lemaradtak az első két műsorról. Ugye a római levelet azért kezdtük el tanulmányozni, így sorról sorra verső-verső, mert hisszük azt, hogy ennek a, a levélnek, ennek a bibliai könyvnek olyan mondani valója van, amely képes megváltoztatni életeket, gyülekezeteket, és radikálisan felforgatni az embereknek a gondolkodását azért, hogy még jobban megtalálják Istennek a szeretetét, és rájöjjenek arra, hogy nincs szükség az ő saját teljesítményeikre, ahhoz, hogy Isten elfogadhatóvá tegye őket. Pálapostól, aki írta a levelet, ő magát úgy hívta, hogy Isten szolgálja, és ő nem szégyelte az evangéliumot, ezt a fajta dinamitot, ami egy akkora robbanást képes elintézni az ember gondolkodásába, amely maradandó nyomot hagy Isten szeretete mellett. Pálapostól leírta, hogy, hogy Isten haragszik az emberek önpusztítása miatt, az emberek bűnei miatt, amelyre saját magukat teszik tönkre, és eddig azt is láttuk, hogy, hogy Istennek az a haragja, hogy ha nem kell nekünk Istennek a szeretete, ha nem kell az ő jelenléte, ha nem kell az ő élete, hanem mi akarjuk a saját magunkat, saját magunk életét élni tovább, akkor kiszolgáltat a mi szívünk gonosz vágyainak, és akkor azt mondja, hogy jó, rendben legyen meg a te akaratod, és pusztítsd el magadat. És múlt alkalommal ott hagytuk abba, hogy felsoroltuk, hogy milyen látható jelei vannak, amikor egy ember nem Istennel él. Hogy, hogy mit jelent az, hogy Isten kiszolgáltatja az embert a szíve saját gonosz kívánságainak. Én ezt ismertlésgyanát még egyszer felolvasom, mert innen fogunk tovább menni. Az első fejezet 28-as versétől a 32-es versekig így olvassuk. Én most az új fordítást, a protestáns új fordítást fogom olvasni, de természetesen aki Károlit olvas, vagy egyszerű fordítás, vagy bármilyen másfajta fordítást, ők is nyugodtan velem követhetik. Így szól a római levél 1.28-tól. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért telve vannak mindenféle hamissággal, gonossággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal besúgók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösök, dicsekők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek, irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halára. Mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Ugye ez kicsit úgy hangzott ez a lista, mint hogyha bármelyik kékfényt vagy kék híreket megnéztük volna a hírekben, az is körülbelül ugyanezekkel van tele, csak különféle szituációkban van belehelyezve. De Pál igazából elmondja, hogy, hogy ilyen bűnök vannak, és amit minden ember tud, tehát benne van az embernek a lelkismeretében az az igazságérzékében, hogy aki bűnt követel, az az vagy a halára méltó, vagy valamiféle büntetésre mindenképp méltó. Ugye Pál szigorúan fogalmaz és azt mondja, hogy aki ilyet tesz, az méltó a halára. Amúgy régebben sokkal szigorúabbak voltak az igazságszolgáltatásban az emberek. És ma tovább fogunk menni, hogy meglássuk, hogy nem csak azok méltók a halára, <coughs> akik ilyeneket tesznek, hanem azok is, akik elítélik az ilyen embereket. A római levél második fejezetei az arról fog szólni, hogy, hogy vannak az úgynevezett erkölcsös jó emberek, akik ugyan állítólag semmi rosszat nem tesznek, viszont nagyon szeretik lenézni azokat, akik rosszat tesznek. Ja, az előző fejezet végén láthatjuk a tipikus rossz embereknek a bűneit. Most itt ebben a fejezetben meg fogjuk nézni az állítólagos jó embereknek a bűneit, az erkölcsös embereknek a bűneit. Majd a legvégén, ha ma még sor kerül rá, hogyha belefér az adásba, akkor meg fogjuk nézni még a vallásos embereknek a bűneit is. Tehát Pál háromféle embertípust fog sorakoztatni: A tipikus átlagos rossz emberkét, aki úgy nem felel meg az ízlésünknek, a jó embereket, akik elítélik a rossz embereket, és a vallásosokat, akik pedig magukat különnek tartják, és azt hiszik, hogy Isten valamiféle különleges, osztályzásában részesülnek azért, mert ők egy elit csapat, mert valamit valahová besorolták őket, akár a születésükkor, vagy máshogy. És Pál így kezdi most az elkölcsös embereknek a, az úgymond megítélését, amely így szól a Pál, Római Levél második fejezet, első vers. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Kettes vers, azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok fölött, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Ugye eddig olvastuk, a harmadik versig olvastuk, és amit nagyon fontos megegyezni, hogy láthatjuk, hogy Pál kétszer is kihangsúlyozza, hogy hát te ítélkező ember, aki magadat olyan jónak tartod, hát nem veszed észre, hogy te is ugyanazokat cselekszed, ugyanazokat a dolgokat követed, amik ebben a, az előbbi bűnrajztoromban fölettek sorolva. Az ítélkező ember, ugyanis az előző listában én, én összegyűjtöttem, hogy mit csinál egy ítélkező ember, ami belepaszol az előző listába. Például gonoszkodik, verseng, álnokoskodik, rágalmazza a másikat, akit ugye elítél a háta mögött, szeretet nélkül cselekszi az ítélkezést, és irgalmatlan. Tehát benne van a bűnlistában az, hogy te ítélkezel, vagy hogy én ítélkezek. Tehát, és Pál azt mondja, hogy, hogy az föl fog engem menteni, Isten haragja, vagy ítélete alól, hogy, hogy én most így vallási rendőrt játszok, és azt mondom, hogy te rossz vagy, és téged le kell sítelnie a vallási börtönbe, az erkölcsbörtönbe, mert én olyan jó vagyok, és olyan szuper jó, éles a szemem, hogy én mindent észreveszek? Tehát ez engem mentesíteni fog Istennek a, a, a megítélése alól? Pál azt mondja, hogy Isten az ő ítéletében igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Mi pedig ugye részrehajlók vagyunk, mert mi csak az embernek a külső tetteit nézzük meg, de Isten igazságosan cselekszik, igazságosan ítél, ő nem a tetteinket fogja nézni, azokat is fogja, de a motivációinkat is fogja nézni. Amikor arról beszélünk, hogy ítélkezés, akkor eredetileg egy olyan szót használ Pál, ami ezeket írja le, hogy vádolsz valakit, átkozolsz, hogy büntetni akarsz valakit, hogy kimondod az ítéletet, és megkérdőjelezed annak a személynek a... Tehát magát a személyt megkérdőjelezed, hogy, hogy ő ő helyesen járta el. Tehát belekötsz a szemébe, nem, nem bízol benne. És minden, ami nem hitből van, az bűn. Ami nem bizalomból van, az bűn. És amikor a rosszat feltételezzük, hogy biztos azért csinálta, mert... Hú, nekem is hányszor volt ilyen ítélkezésem. Mondok egy bibliai példát, hát, ha ismeritek azt a történetet, ez a, a Dávid király és a Nátán proféta története. Ez a 2 Sámuel 12-ben szerepel, ezt az előzi meg ezt a történetet, hogy Dávid király meglátott egy gyönyörű nőt, ugye Becsábét, aki egyedül volt, a férje éppen háborúban volt, és hát megtetszett neki ez a hölgy, és ugye a magáévá tette, aztán rájött arra, hogy hát ez egy férjezett asszony, aki ráadásul éppen most esett teherbe, úgyhogy valahogy ki kéne magunkat menteni ebből a rossz szituációból, és úgy rendelkezett, hogy ezt a, a férjét a Betsebénak, az úziást öljék meg a háborúban, úgyhogy egy olyan, olyan frontra tegyék ki a, a férjet, ahol könnyen le lefog, fogják nyilazni, vagy meg fogják ölni. És ez meg is történt. Közvetve Dávid megölte a háborúban a férjét a, a nőszemélynek, és ezért el tudta venni őt ugye, feleségül, még mielőtt a baba megszületett. És Isten látta ezt a dolgot. Az emberek nem látták, nem tudtak semmit, hogy mit csinál Dávid. De Isten látta a dolgot, és nem tetszett neki. És szólt Nátán prófétának, hogy menj el Dávid királyhoz, mert bűnben van. És hogy mondd meg neki az ő bűnét. És Nátán prófétának egy példázatot adott Isten a szájába, hogy volt egy gazdag ember, akinek nagyon sok nyája volt, és volt egy szegény ember, akinek csak egy báránya volt. A gazdag ember egyszer egy partit rendezett a barátai számára, és úgy döntött, hogy hát minek nyújjunk hozzá a magunk nyájához. Itt ez a szegény ember, azért elveszük azt az egy bárányt, és jót mulatunk majd rajta. És azt mondta Dávid király, hogy hát azonnal meg kell ezt az embert méltó halára. Hogy merészelte azt megtenni, hogy a szegény embernek elveszi az egyetlen bárányát, mikor neki van több száz? És Nátán megszólal. Dávid, te vagy az a gazdag ember. Te vagy méltó a halálra, Dávid. És akkor Dávid ugye beismerte, hogy hú, tényleg én is ezt csináltam, mert én is, nekem is nagy hatalmam van, és már mindenem megvan, és mégis a szegény embernek veszem el az egyetlen feleségét, holott én királyként bármit megtehetek. És milyen érdekes az, hogy amikor ítélkezünk, akkor igazából sokkal könnyebben ítélkezünk egy másik ember élete felett aki ugyanolyan bűnöket követel, mint én, mint saját életem felett. Amikor saját magamról van szó, akkor érgalomért könyörgök. Amikor rólad van szó, hogy valami butaságot csináltam velem szemben, akkor egyből fú, meg kell kövezni, ugye? Akkor egyből azt látjuk, hogy fú, de gáz ez az ember. Hát ez biztos nincs megtérve. Hát valami bűn van az életében, úgyhogy zárjuk ki a gyülekezetből. De Nátán proféta azt mondja Dávidnak, hogy Dávid, te vagy ez az ember. Te követted el ezt a bűnt. És Dávid igazából saját maga fölött mondta ki az ítéletet. Ezért mondja a pálapostól, hogy, hogy amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Isten a szívünket nézi, mi pedig a látszatot nézzük. Jézus a hegyi beszédben elmondja azt, hogy igazából Isten azt nézi, amint te gondolkodsz éppen. Például vette a tíz parancsolatot egyszer Jézus, és csak néhányat említett, meg nem az összeset, és azt mondta ugye, hogy hallottátok, hogy meg van írva, hogy, hogy ne paráznák. én pedig azt mondom, hogy ha már ránézel úgy egy nőre, akkor el is követted a bűnt. Vagy hogyha megvan írva, hogy ne lopj, akkor ha te már megkívántad, már, már gondolkoztál, hogy de jó lenne, hogyha azt meg tudnám magamnak szerezni, akkor már loptál is. Nekem hajdunánáson egyszer ellopták a biciklimet, amikor ott szolgáltam a, a roma emberek fölött, föl, felé. És képzeljétek el, volt egy olyan időszakom, hogy. Hát ellopták a biciklimet, nem volt egy rossz bicikli, egy ilyen teleszkópos binga volt, azzal jártam a busz megállóig, utána ugye mentem dolgozni busszal, de És nekem az kellett az a bicikli, mert, mert szükséges volt a munkába a járáshoz. És amikor ellopták a biciklit, akkor érdekes mód nekem is egy olyan gondolat támadt a, a fejemben, amikor néztem az utcán a más emberek biciklit, hogy de jó volna egy ilyen bicikli nekem is. És nem tudom miért, de azon gondolkoztam, hogy, hogy el kéne venni. Hát nyilván nem tettem meg, meg ugye rá kellett magamra szólni, de ott volt a gondolat. És, és az ember szíve nagyon gonoszszá tud válni, amikor <kül> egy ilyen esett történik, én csodálkoztam magam, hogy te jó, hogy került bele ez a gondolat az én szívembe, az én fejembe, hogy, hogy ellopni másnak a bicikliét. De Jézus azt mondja, hogy már, már el is követted. Vagy ugye, hogyha, ha valakire te haragszol, Jézus azt mondta, hogy ne őj, ugye? Ha te valakire haragszol ok nélkül, akkor igazából már el is követted vele szemben a gyilkosságot, mert a melegebb békhajlatra kívántad, hogy bárcsak mellétezne az az ember. De ugyanezt lehetne mondani, ha valakire azt mondod, hogy te bolond vagy, ugye, akkor is megölted őt vagy, vagy lehűízed Tehát Jézus azt mondja, hogy méltó vagy akkor a gyehenna ítéletére, hogyha így gondolkodsz, vagy, hogy lehülyézed a másikat. Ugye elég csak az autóvezetése gondolni, amikor az a szerencsétlen barom ugye, indexelés nélkül be, bevág eléd, és úgy kell beletaposnod a fékbe, és így tovább, tehát a kressz az nagyon jól elő tudja belül hozni a vadállatot. De azt mondja Jézus, hogy amilyen mértékkel ítélünk, olyannal fog Isten is ítélni fölöttünk. Ugye ne ítélj, hogy ne ítéltes. És ha azt szeretnénk, hogy Isten nagyon szigorúan bánjon velünk, akkor nyugodtan kezdjünk el ítélkezni mások fölött, mert Isten ugyanazt a tükröt fogja használni velünk szembe, hogy, hogy mit tudom én, kinézel valakinek, hogy hát kicsit csúnyán beszél. Aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy te is csúnyán beszélsz. És akkor képzeld el, hogy Isten kírná neked ott a falra, hogy hát bocsi, könnyűnek találtattál, úgyhogy mint a Maradj talpon című vetélkedőben alattad a talaj, és így lezuhannál. És akkor ugye mondaná a játékvezető, hogy kérik a következő játékost. Tehát én nagyon nem szeretnék úgy ítélkezni, amilyennel szeretném, hogy Isten ítélkezzen fölöttem. És hát én voltam amúgy az ítélkezés bajnoka, mert nagyon nehezen esik le a tantusz, hogy Isten nem arra hívott -e, hogy a másik embert megítéljen, hanem arra, hogy, hogy én meg, megtapasztaljam, hogy Isten szeret engem, és akkor nincs szükségem arra, hogy a másokat nézegessen. Istennek meg kellett engem törnie ahhoz, hogy úgymond kigyógyítsa belőlem az ítélkezést, mert miután megtörtem és kudarcot vallottam, akkor tudta meghalani Istennek azt a hangját, amely azt mondta, hogy Attila, neked igazából nem odaszállásra van szükséged, nem arra, hogy szuper keresztény és misszionárius legyél, hanem arra van szükséged, hogy fölismerd, hogy én szeretlek téged, és hogy neked szeretetre van szükséged. És szerintem nagyon sok ilyen ambíció abból fakad, hogy igazából észre se vesszük, hogy szeretet hiányosak vagyunk, és nagy dolgokat akarunk elérni. Amivel önmagában nem lenne baj, csak az a baj, hogy, hogy ezt azért tesszük, hogy kompenzáljuk a bennünk levő szeretet hiányt. De amikor megvan bennünk a szeretet, mert Isten tökéletesített az ő szeretetében, akkor már teljesen máshogy fogunk hozzáállni akár bármiféle nagyobb volumenű projektekhez, vagy feladatokhoz, vagy akár missziókhoz, mert, mert már a szeretet fog minket motiválni. És ne felejtsük el, hogy amikor ítélkezünk, rámutatunk valakire, mondjuk a mutatójunkkal rámutatunk valakire, ezt akár el is játszhatod ott most a rádió előtt, kedves hallgató hogy mutass rá egy pontra a mutató újaddal. Nézd meg most, hogy hány új mutat te feléd, saját magad felé. Három másik új mutat vissza ránk. Tehát amikor én mutat, rád mutatok, hogy te bűnös vagy, akkor a Szent háromságnak a három újja visszamutat ránk, hogy én is bűnös vagyok. Ugye milyen érdekes, hogy, hogy amikor itt érkezek, akkor Isten is rám mutat, hogy bocsi, én, te, te is ugyanilyen gonosz vagy. És a Jakab 2.13 mondja azt, hogy a, a, ugye az ítélet az irgalmatlan az emberek fölött, viszont a diada, a, a, az irgalmasság diadalmaskodik az ítélet fölött. Tehát, hogy az Isten irgalmassága képes diadalmaskodni az én ítélkezésen fölött, mert engem is irgalmassá tesz. És itt az a kérdés, hogy én melyiket választom. A Isten ítéletét választom, vagy Isten irgalmát? Jézus azt mondja, hogy hogy boldogok, akik irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. De az elején a boldog mondásoknak azt mondja, hogy boldogok, akik szomjazzák Istent, akik, akiknek Istenre van szükségük. És amikor mi ítélkezünk, akkor éppen nem Istenre van szükségünk, hanem arra, hogy a másikat elítéljük, és hogy mi bezzeg milyen jók vagyunk. Viszont az azt tettem magamon észre, hogy amikor ítélkezek, akkor sose vagyok boldog. <gül> Jézus meg azt mondja, hogy boldog, akik Istent keresik. Akiknek Istenre van szükségük. A négyes vers egy nagyon érdekes, menjünk bele. Azt mondja, hogy, hogy megveted Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Milyen érdekes, hogy, hogy én azért tudtam megtérni, mert Isten szeret engem. Nem azért, mert valaki bejött és elítélt engem, nem azért, mert Isten szeret engem. Ha emlékeztek Péternek a halfogására a Lukács evangélioma 5.8-ban, akkor ott is azt látjuk, hogy, hogy ugye Jézus beszállt Péter csónakjába, mert annyira nagy volt a tömeg, hogy valahogy muszáj volt kicsit bejebb menni, hogy a víz által ki legyen hangosítva Jézusnak a beszéde, és akkor a kint álló tömeg az hallhatta mindenki Jézusnak a, a prédikációját, és ezért megkérte Pétert, hogy hagyd már me a csónakba, és egy picit evezünk beljebb." És miután Jézus befejezte a prédikációt, ugye nem akarta csak úgy ingyen igénybe venni a szolgáltatását Péternek, ugye azt mondta neki, hogy Péter, most pedig evezünk beljebb, és dobd ki a hálódat, és rakás halat fogsz fogni. És akkor ugye Péter kicsit hitetlenkedett még, de azért megtette, és tényleg kifogtak annyi halat, hogy még egy másik hajót is hírni kellett, mert egyszerűen nem bírta volna el a hajó, szétszakadt volna a háló, és két két hajóval tudták csak kifogni a halat, azt a sok áldást, amit Jézustól kaptak. És Péter ekkor döbbent rá, hogy, hogy te jó ég, uram, hát én olyan iszonyatosan bűnös vagyok, hogy most ezt nem értem, hogy miért áldottál meg engem ennyi hallal. Hát nekem ez volt az életem nagy vágja, hogy ennyi halat fogjak. Hát egész éjszaka Horgáztunk, és semmit nem fogtunk. Te meg most most és csak így megáldasz minket. És teljesen nem vagyok méltó erre, Jézus. Távozz tőlem, mert én bűnös vagyok. Nem, nem vagyok méltó a te jóságodra. És ekkor mondta Jézus, hogy Péter ne félj, mert én mostantól emberhalászát eszlek. És azt látjuk, hogy Péter megtérésénél is az volt, hogy, hogy Jézus egy olyan iszonyatosan jó dolgot tett Péterrel, amit nem tudott a lelkiismerete Péternek elviselni. És azért mondta, hogy uram, ez nekem sok. És nekem is volt már ilyen az életemben, hogy, hogy amikor valami büntetést vártam Istentől, akkor áldott meg. És egyszerűen nem tudott mit csinálni vele a lelkiismeretem, elkezdtem bőgni. Hogy miért pont most áldottál meg, mikor tudod, hogy most vagyok a legrosszabb. Istennek a jósága összenőz minket megtérésre. Tehát nem az Isten ítélkezése, hanem az Isten jósága. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos ez a hozzáállás, hogy ha valakit szeretnénk megváltoztatni, úgymond, akkor ne elítéljük őt, hanem szeressük őt, és legyünk hozzá jó. Egyszer volt egy ima alkalom, imádkoztunk, és egyszer csak beállít egy, egy nőszemély, és ő is elkezd imádkozni, de észrevettük, hogy valami nem stimmel az imájában, mert ilyen nagyon sírós, vezeklős imákat ö, végez, és akkor voltak köztünk olyan testvérek, akik rájöttek, hogy valami nem stimmel talán a hitével, és elkezdték megítélni, hogy Hát te biztos ilyen és olyan vallásos vagy, és hogy ez bűn, ugye, meg azt nem szabad csinálni, meg ez okkult, meg ez se jó, meg az se jó, meg a se, se jó. És láttuk a, a lánynak, hogy így bekeményedik a szíve, és így, így egyszerűen így elszomorodik, meg elkezd ugye vitatkozni velük. És én akkor történetesen éppen valamiért csöndbe voltam, és én egyszerűen csak imádkoztam a lányért, és hozzám fordult a lány, és megkérdezte, hogy neked mi a véleményed. És persze nekem is meg lett volna a mondókám, hogy hogy be kell fogadnod Jézust újonnan és kell szüvetted. ugye az igevers ott van az ember agyába, hogy János egy 1.12, és akkor jó, hozzávágjuk, és majd az elintézi a dolgot. De Isten rám szólt, vagy nem tudom én, mit csinált velem, hogy nem azt kezdtem el mondani, ami a szívemben volt, hanem egy tök más dolgot. Arról beszéltem, hogy miután megtörettem a misszió után, kaptam egy olyan álmot Istentől, hogy a mennyország azért lesz jó hely, mert nem fognak belépülni nem fognak kötözködni, nem fognak kritizálni, te se fogsz kötözködni, te se fogsz kritizálni, te se fogsz bántani másokat. És ott lesz Jézus, és, és letöröl minden könnyet, és így folyt, folyt, folyt, folyt, folyt a számból a szó, nem is tudtam, hogy mit mondok, tehát nem is én találtam ki, hanem így jöttek a dolgok, és azt vettem észre, hogy a lány elkezd könnyezni, és így az arcszerkezete megváltozik, és aztán így szinte szomjaszta a szavaimat, és így bólogatott, hogy még, még mondjam, még, még mondjam. És amikor már abba egy fél órás beszéd után, akkor is még mindig mondta, hogy mondja még, mondjam még. És aztán ugye elmondtam azt is, hogy ebbe az egész mennyországban az a jó, hogy ez neked ki van fizetve, és hogy, hogy Jézus meghalt a te bűneidért azért, hogy Te ingyen bejuthassod. És amikor kimondtam neki azt a szót, hogy a mennyország ingyen van, akkor így fölkiáltott, hogy ezt nekem soha senki nem mondták még, senki nem mondta még el, pedig már hány éve járok keresztények közé. És én így ledöbbentem, hogy te jó ég! hát ez az alap, ez az alap, hogy Isten odaadja neked ingyen a mennyországot Jézusnak az árán, mert Jézus fizette ki neked a bűneidet, a belépő. És, és nem arra tért meg a lány, el sem mondattuk vele a megtérők imáját, nem, hanem én láttam az arca, hogy ő most ott hitt, És megváltozott, és, és elkezdett könnyezni, és utána meg öröme lett. Semmi kényszert nem tettem rá, hanem maga, a történet maga az, az evangélium hitet szült az ő szívében, és újjá született. És persze, ugye nem egyből változik meg az ember, amikor megtér. Ugye még rengeteg külsőség van, meg, meg tünet, meg a bűnnek a maradványai, meg az előző élet. És, de tudtam, hogy ő ott újjá van születve. És azóta már Evangelizálő is, meg mindenfélék csinál, szolgálatokba vesz részt. És majd a Reménység Vesztiválum már ő tanácsadó lesz pedig, még csak egy éve keresztén. És megy majd ö, olyan lányokhoz, akik, tehát egy nevelőintézetbe, ahol úgymond rossz lányok felé kell szolgálni. És hihetetlen, hogy Isten mi minden munkát tud elvégezni egy olyan ember életében, aki mélyről jön. És ott is ezt a lányt Isten jósága ösztönözte megtérésre, Nem az, hogy lenyomtuk az órán a bűneit nagyon érdekes. Szerintem ő már tudta nagyon jó, hogy milyen gáz, amit csinál. És már annyiszor próbált megváltozni, és sose sikerült. Ne felejtsük el, hogy, hogy amikor mi Jézusról teszünk bizonyságot, akkor bennünk a profétaság szelleme működik, mert a profétaság a Jézusról való bizonyságtétel, ezt mondja a Jelenlések könyve, és aki profétál, az épít, bátorít és vigasztal. Nagyon fontos, hogy mi ilyen építő, bátorító, vigasztaló emberek legyünk ebben a világban. Legyünk kedvesek, megértőek, hosszú tűrők. Jó azt mondta, hogy a szenvedőnek irgalomra és baráti szeretetre van szüksége, még akkor is, ha elhagyta az úrfélelmét. És ezt jóba kritizáló barátainak mondta. Ugye ismeritek azokat a keresztényeket, akik a gyülekezetben mindig odajönnek hozzád, és megmondják, hogy te miért vagy rossz hívő. Amikor éppen el vagy csüggedve, és hogy éppen nem feleltél meg az adott, mit tudom, én, karizmatikus szobályoknak, hogy nem mosolyogsz, nem valód meg a pozitív megvallásaidat, stb. Most biztos átkot mondtál magadra, és akkor így megmondják neked a frankót. És te meg belül arra válsz, hogy bácsi egyrészt ez a fickóinen eltűnne, és bár csak Isten csak betöltene a szeretetével, és átölelne a szent lelkével, a szent szellemével. Ugye? És akkor mindig megmondják ezek a jó barátai, hogy miért vagy rossz. És tudjuk jól, hogy Isten a jó barátot ítélte el, mert rosszul tettek róla bizonyságot és a pedig megigazította Isten. Az ötös-hatos versbe menjünk bele. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy ő igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Tehát Isten igazságosan fog ítélni. Mi igazságtalanul ítélünk, mi a külső dolgokat ítélketjük az emberekben. Hát, te magyar vagy, te roma vagy, ugye, te gazdag vagy, te szegény vagy, te neked jó állásod van, te meg munkanékli vagy, te értelmiségi vagy, te meg kis átlag középosztálybeli vagy, akár alsó és mindig kitaláljuk, hogy mi alapján ítéljük el az embereket. Te férfi vagy, te meg nő, ugye, és akkor már is két kaszba soroljuk az embereket, és még ki tudja, ugye a ruházat alapján is, hogy te divatos ruhát hordasz, te meg szakadt vagy. És így szépen ítélkezzünk az emberek fölött, de Isten azt mondja, hogy ez egy kemény szív és megtérés nélküli állapot. Tehát nem akarjuk megváltoztatni a gondolkodásunkat. A mi gondolkodásunk az az, hogy meg kell felelni. És ha nem felelsz meg nekem, akkor elítélek. De Isten gondolkodása az az, hogy én feltétlen nélkül akarlak szeretni. És ha te nem, nem változtatod meg a gondolkodásodat, akkor tényleg haragod gyűjtesz a harag, na, harag napjára. És Jézus elmondja, hogy a kemény szív az nem más, mint amikor mi nem bízunk Istenben, amikor mi, mi nem az ő szeretetében bízunk. Amikor a tanítványok nem vittek magukkal kenyeret a hajóra, és előtte Jézus megszaporított négy, meg ötezer kenyeret, és a tanítványok azon tűnöttek, hogy te jó ég, nincs kenyerünk, <gül> akkor Jézus nagyon kialkat rájuk, és azt mondta, nem értitek, hogy én nem, nem a kenyéről beszélek, hanem a képmutatásnak a kovászáról? És, és még mindig nem értitek, hogy hogy mennyire tudok rólatok gondoskodni? Még mindig nem értitek? Még mindig olyan kemény a szívetek? Tehát a kemény szív az, amikor nem hitben járunk, hanem, hanem így aggodalmaskodunk és versengünk. De Isten nem azt akarja, hogy mi aggodalmaskodjunk, és nem azt akarja, hogy mi a másik embert kritizáljuk, hanem azt akarja, hogy mi az ő szeretetében lubickoljunk. Mert ha nem így teszünk, akkor jön az igazságos ítélet. És akkor kénytelen lesz Isten a cselekedeteink szerint megítélni. Ugye a jelenések húzban mondja azt, hogy, hogy kétféle könyv lesz kinyitva. Ki lesz nyitva a cselekedeteknek a könyve, és ki lesz nyitva a báránynak az életkönyve. Ugye a bárány az Jézus Krisztus. Ki lesz nyitva az életkönyve. És... Az lesz a nagy kérdés, hogy te mit tettél Jézussal az életedben? Ne? te nem azt fogja megkérdezni, hogy na, te mennyire voltál jó ember, mennyit adakoztál, hány árvaházat alapítottál, hova adtad az egy százalékodat. Nem ezeket fogja kérdezni Isten, hanem azt, hogy mit tettél a fiammal, mit tettél Jézus Kisztussal, mit tettél azzal a bocsánat fölajánlási lehetőségemmel, amit Jézus Kisztusban adtam neked és kifizette a bűneidet. Elfogadtad, vagy nem? Mert hogyha te elfogadtad Jézust, akkor be vagy írva az életkönyvébe, hiszen ő kifizette a bűneidet. Hogyha pedig nem fogadtad de Jézust, akkor már eleve halott vagy, teljesen mindegy, hogy hogyan ítélkezel a másik ember fölött. Halott vagy a kemény szívedben. És tudjuk, hogy a, amikor két ember elválik, ugye házasságban, Jézus azt mondta, hogy a váló levelet Mózes azért engedte meg, mert kemény a szívetek. Mert megölted a másikat. De te is halott vagy, mert ha te megőlsz valakit, akkor, akkor Isten számára te halott vagy. És ezért fontos az, hogy, hogy meg a szívünket, amikor halljuk Isten öröm üzenetét. Hogy, hogy nem kell így élnünk, nem kell ítélkeznünk, nem kell a szeretet nélkül élnünk. Tudjátok, ha nekem is a tettém szerint kéne Isten elé állnom, ahogy itt Pál megmondja, hogy a cselekedetei szerint fog Isten ítélni, nekem is így kéne odaállnom Isten elé, hát akkor, és lejátszanák az életem videófilmjét egy projektorral ott a mennyben. Lehet, hogy szégyenkeznék, lehet, hogy nem mernék odaállni, és szerintem mindannyian így vagyunk vele. Tehát nem hiszem, hogy annyira tudnánk dicsekedni, amikor Isten megmutatná azokat a dolgokat, amiket ugye csak egyedül tettünk meg. Tehát tudjátok, hogy az a jellem, amit egyedül csinálsz. Tehát amikor senki nem lát, és akkor mit csinálsz, na az vagy te. Nem az vagy te, aki a nagy tömegben vagy, hanem az vagy te, aki egyedül vagy. És Isten megmutatná ezeket is, és ezek alapján, a cselekedetek alapján igazságosan megítél téged, ha nem vagy Jézus Krisztusban. 7-es, 8-as vers, azt, igen, a 10-es versig olvassuk, Azoknak, akik állhatatosan jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra ölök életet ad, azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamiságot követik haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember szellemének vagy lelkének, aki a rosszat cselekszik, zsidónak elsősorban, de görögnek is, viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki, jót, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban de görögnek is. Itt ugye most a cselekedetek szerinti ítélettet vizsgálja a pálapostól, és figyeljük meg, hogy azt mondja, hogy ha te álhatatosan a jót cselekszed, és úgy törekszel dicsőségre, akkor Isten örök életet ad, hogyha pedig viszálykodsz, vagy a Károli úgy mondja, hogy versengű vagy, nem engedsz az igazságnak, vagy az egyszerű fordítás például úgy mondja, hogy önző módon nem engedelmeskedsz az igazságnak, akkor Isten bosszúállással fizet majd és haraggal. És milyen érdekes, hogy a, amikor azt mondja, hogy viszálykodó vagy versengő, ezzel pontosan az ítélkezésre mutat. Hogyha te egy ítélkező ember vagy, hiába vagy jó ember, hiába vagy te a faluban a legerkölcsösebb ember, ha te elítél a, a szomszédot, mert nem olyan jó, mint te, akkor Isten haraggal és bosszúállással fizet neked majd. És hogyha te az örök életre akarsz bejutni, akkor neked állhatatosan a jót kell cselekedned. Mert tudod, a törvény, Istennek a törvénye, nagyon fontos tudni Istenről, hogy ő, ő nem csak egy ilyen jó Isten, hogy na jó, láttuk, hogy eleget próbálkoztál, úgyhogy na jó, egyetlenül bejöhetsz a mennyben. Hanem Istenről azt kell tudni, hogy ő szent, ő tökéletes. Isten nem tűr bűnt, Isten gyűlöli a bűnt. Istennek a mércéje a törvény szerint az, hogy te legyél tökéletes. Jézus azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, ahogy az én mennyei atyám tökéletes. Azt is mondta Jézus, hogy legyetek szentek, mint ahogy az én mennyei atyám szent. Vagy azt is mondta, hogy legyetek irgalmasok, ahogy az én mennyei atyám irgalmas. Isten, hogyha a cselekedeteid alapján szeretne megítélni téged, mert te ezt az utat választod, akkor neked tökéletesnek kell lenned. Szeretned kell az embertársaidat irgalmaznod feléjük, de minden esetben azt mondja, hogy állhatatosan kell a jót tenned. És szentnek, tökéletesnek is irgalmasnak kell lenned. De folyamatosan. Amikor odament Jézushoz egy törvénytudó, hogy Mester, miót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, akkor ugye Jézus megkérdezte, hogy hát hogyan olvasod a parancsolatokat. És akkor felsorolta a tíz parancsolatot, engedelmeskedj a szüleidnek, ne őj, ne paráznák, hogy ne lopj és így tovább, és azt mondta ez az ember, hogy hát mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus meg megtetszett ez az embernek és így viccesen így megkérdezte, hm, van még egy fogyatkozásod, barátom. És Jézus nagyon jól tudta, hogy annak az embernek a szívében van még egy bűn, amiről ő nem beszélt. Ő kapzsi volt, ezért azt mondta neki Jézus, figyelj barátom, hozz a vagyondat a szegényednek, aztán veled föl naponként a keretedet, és kövess engem egészen oda a golgotára. És akkor majd kincsed lesz a mennyben, és megkapod az örök életet. És ugye erre a tanítványok meghőköltek, hogy te jó ég, ha még a gazdag ember sem mehet be a mennybe, ez a jó ember, ez az erkölcsös ember, akkor kicsoda üdvözülhet. És Jézus azt mondta, hát sajnálom, de emberek számára ez lehetetlen. Emberi, Erőfeszítés által ez lehetetlen. A te kezdeményezésed által az üdvösség az, hogy a mennybe jutsz, hogy Istennel kibékülsz, ez lehetetlen. Hát ezért mondja Pál, hogy álhatatosan kell a jó cselekedned. Ahhoz, hogy az örök életet megkapjad. Mert az Isten nem személyválogató. A 11-es versben ezt mondja. Hát te hiába tettél százmillió jó dolgot, hogyha egy törvényt megszegtél. Én a törvényt úgy szoktam hasonlítani hogy ez olyan, mint egy tükör. Megmutatja neked, hogy milyen vagy. Megmutatja, tehát nem a másik ember bűneit mutatja meg a törvény, hanem a te bűneidet. Tehát a Bibliát nem úgy olvasjuk, hogy hú, hányan, hányan voltatok már így Isten tisztelette, hogy hú, de jó lenne, hogyha a mariska ezt hallaná, ugye? És közben a pásztor hozzád beszél, nem a, a nem ott ülő mariskához, hanem hozzád beszél. Én hozzám beszél. Hú, csak itt lett volna ez, és ez a rokonom Hú, most ha ezt hallottál volna, de meg szólította volna Isten. És közben Isten meg azért nem hozta el arra az Isten tisztelti alkalomba a rokonodat, mert nem a rokonodhoz akart szólni, hanem te hozzád. Én hozzám akart szólni, engem akart Krisztushoz vezérelni. Mert a törvény célja az nem az, hogy a másik embert kritizált, hanem a törvénynek az a célja, hogy a te tanító tanítómesteret legyen, hogy mennyire bűnös vagyis mennyire szükséged van egy megváltóra, aki helyettet fizeti ki a bűneidet. Ugye erről Pálapostól ír a levőben, hogy a törvény az egy Krisztushoz vezérlő tanítómester. Hogy téged ítéljen el. Ne, ne a szomszédot ítéljen, hanem téged. Engem ítéljen el a törvény. Mert én is ítélkező ember létemre ugyanazokat a bűnöket követem el, mint a másik, a mariskanén. Most tovább megyünk a 11-es Vershez, ami arról fog beszélni, hogy Isten nem személyválogató. Isten számára teljesen mindegy, hogy milyen a nemzetiséged, milyen a vallásod, és hogy az emberek mit mondanak rólad, ő nem személyválogató. 12-es versben azt mondja, hogy, hogy akik ugyanis a törvény ismerete nélkül, tehát tegyük fel, hogy nem olvasták a Bibliát, nem jártak templomba, nem jártak gyülekezetbe. Akik a törvény ismerete nélkül védkeztek, azok a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében védkeztek tehát te mondjuk jársz gyülekezed, behallgatod a tanításokat, még engem is hallgatsz, de így védkezel, akkor azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazulni, tehát akiket Istennek fog igazítani. Ugye milyen érdekes, hogy Isten nem azt nézi, hogy hogy te jársz egy gyülekezetbe, vagy nem jársz gyülekezetbe. Nem azt nézi, hogy, hogy melyik felekezetbe jársz, hogy te karizmatikus vagy, vagy református. Luteránus vagy, vagy metodista. Isten nem ezt nézi, hanem azt nézi, hogy te megtartod-e a törvényt, vagy nem. Ugye most arról van szó, hogy ha te az alapján ítéled meg magadat, hogy te megtartod a Bibliát. Mert fizesz tizedet, szolgálsz ezerféle szolgálatban, bőjtől szimátkozol, vírasztasz akkor téged Isten ez alapján fog megítélni. Ha te meg egy úgymond ember vagy, aki nem jelz zülekezetbe, de, de kitalálod, hogy számodra mi a mérce, akkor téged Isten a, a te saját mércét alapján fog megítélni. Olvasuk csak tovább? Itt azt mondja, hogy... hogy mert amikor a pogányok 14-es vers... Most a pogányok, ugye itt zsidókhoz ír, tehát akik a nem, nem a vallásosok, akiknek nincs ismeretük a törvényről. Amikor egy ilyen ember, aki nem ismeri a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, ami a törvény, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Vagy ahogy a Károli mondja, hogy önmaguknak törvényük. Tehát te vagy a saját magad törvénye, a te lelki ismereted a törvényed. 15-ös, ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Tehát Isten, akinek nincs törvénye, aki nem olvasta soha a Bibliát, azt így fogja megítélni a saját lelkiismerete szerint. Ismeritek azt a kérdést, amikor valakinek beszéltek Jézusról, hogy, hogy ő de Isten mit fog csinálni azokkal az indiánokkal, akik soha nem hallottak Jézusról, akik soha nem hallottak az ítéletnapra, akik soha nem hallottak arról, hogy újjá kéne születni, hogy hinni kéne Jézusban, mert nagy bajban vannak. És akkor mindig ezzel jönnek, hogy hát akkor Isten őket hogy fogja megítélni? Na most erre szerintem van két pofon egyszerű válasz. Az első az, hogy nézd, az indiánok ott vannak, te most itt vagy, te most hallottad az evangéliumot, te most hallottad az üzenetet, hogy neked újonnan kell születned, és hogy hinned kell, hogy Jézus kifizette a bűneidet. Úgyhogy neked most megadatott a döntési lehetőség, tehát te már nem vagy, tehát Isten már nem felelős azért, mert te nem hallottad az evangéliumot, úgyhogy Isten téged az alapján fog megítélni, hogy most mit döntesz. Hogy elfogadod Jézust, vagy nem fogadod el Jézust. És most, hogyha már elfogadtad a Jézust, és annyira, de annyira a szíveden vannak azok az indiánok, akik még soha nem hallottak Jézusról, akkor menj el missionáriusnak hozzájuk, és mondd el az evangéliumot, hogy nekik is üsők van Jézusra. Ugye? Tehát ne az indiánokkal törődjünk, akik ott van messze földön, hanem én itt most hallom az evangéliumot, hogy Isten megítél engem a cselekedeteim szerint, kivéve, hogyha Jézus Krisztusban megkapom az örök életet ugye, és már is nem a másikkal törődsz, már is nem a másikat ítélkezed, hogy a búgazok az indiák, nem, már is rólad van szó. De nekünk van szükségünk Jézusra, nem, nem a harmadik embernek ott az utca túloldalán, hanem itt nekem. Nem a szomszédmarik. Hányszor hány volt az, hogy ú, de jó lenne, ha ezt hallaná, és be, bárcsak az az ember megtérne, ugye? Vagy amikor ébredésért imádkozunk, ó, milyen gonoszak ezek az emberek, bárcsak megtérnének. Isten meg azt mondja, hogy barátom, előbb neked kéne megtérni, előbb nekem kéne megtérni. Mert a megtérés az a, az a, az a gondolkodás, változtatás, hogy Isten irgalmasságot kíván a mi szívünktől, és nem áldozatokat, nem odaszánást, hanem, hanem az Istennek a megismerését. Mert az az örök élet, hogy mi őt személyes kapcsolatban megismerjük, nem pedig az, hogy mindenféle szabályrendszerek szerint akarunk élni. És lehet, hogy egy pogány ember. Jobban betartja úgymond a tízparancsolatot, mint egy keresztény. Hányszor hallottam azt sajnos, hogy, hogy nem hívők sokkal érgalmasabbak az elbukott másik nem hívővel szemben, mint keresztények. És mennyire nem így kéne lennie, mennyire nem ezt kellene képviselnünk gyülekezetként, mennyire Isten szeretetét kellene bemutatnunk a világnak. Jézus maga azt mondta, hogy a világ abból ismeri meg, hogy, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, ha szeretjük egymást, mert az Isten szeretet. És nekünk le kellene hajolnunk azokért, akik elbuktak. És én annyira szeretem az ilyen börtönszolgálatokat, amikor, amikor a társadalmi kiekesztettekhez mész be a börtönbe. Jézus azt mondta, hogy börtönben voltam, és meglátogattatok. Bemész hozzájuk, akiket mindenki elítélt. És azt mondod, hogy barátom, tudod, Isten még nem ítélt el téged. Az ítéletnap még nem jött el. És milyen érdekes, hogy az embereknél az ítéletnap azonnal eljön. Tehát amikor én elkövetek egy hülyeséget, akkor számodra az ítéletnap abban a pillanatban megtörténik, mert te azonnal ítélkezel fölöttem. És Isten játszol. Viszont milyen érdekes, hogy Isten hosszú tűrő. Ő megvárja egészen a halálom pillanatát. Addig nem ítélkezik fölöttem. Milyen jó dolog, nem? csak így, így bánnánk mi is egymással, hogy hogy nem elítélnénk, hanem megpróbálnánk megnézni az okokat, hogy most éppen mi történt azzal az emberrel, hogy mit gondolt, hogy miért esett bele abba a bajba. És talán megpróbálni ugye, megbeszélni vele, különösen házastársaknál, hogy, hogy ez drágám, ugye, ezt hogy gondoltad, tehát mit gondoltál akkor, amikor ez jött ki a szádon. És ezeket lehet rendezni, a bocsánat, kéréssel, a, a kommunikációval. Mert Isten nem ítéletet kíván, nem áldozatot, mert az áldozatot azt már Jézus bemutatta. Az ítéletet Isten már leverte Jézuson. Nem ítéletet akar Isten, hanem, hanem irgalmasságot. És Isten ismeretét. Mert ha én megismerem Istent, akkor egyszerűen nincs az, hogy, hogy én ne változnék meg. Ugye szokták mondani, hogyha te találkozol a buldózerrel, találkozol a gyors honattal, ugye? akkor te nem leszel már többé ugyanolyan. Mennyivel inkább, a találkozol Istennel, akkor már nem leszel ugyanolyan. Találkozol Isten szeretetével, amely megtérésre indít, és leesel a lóról, mint pálapost, akkor már mennyire nem leszel ugyanolyan. Tudjátok, mindig vannak azok az emberek, amikor egy balesetkor megjelennek. Tudjátok, kék kékfény, villogó, minden. Először ugye megjelenik egyfajta ilyen szirénás kocsi, aztán megjelenik egy másik szirénás kocsi. Ugye kijönnek a rendőrök is, és kijönnek a tűzoltók is, vagy a mentők, ugye egyszerre. Hogyha kell hegeszteni akkor a tűzoltók is jönnek. És a, ugye a rendőröknek az a dolguk, hogy azonosítsák a helyzetet, hogy mi történt, hogy ki volt a hibás, melyikük szekte meg a kressznek a szabályait. Ugye? meg hogy hogy történt a szabálysértés a, a, a mentősök és a tűzoltók viszont nekik más a feladatuk, nekik az a dolguk ugye, hogy kiszabadítsák az embereket az autóból, és hogy minél hamarabb ellássák az ő sebeiket. Vagy hogyha nagyon súlyos a sérülés, akkor bevédjék a kórházba is, megpróbálják megmenteni az életüket. Ugye, és Isten mennyire ezt akarja Jézusban, hogy, hogy mi már a mentősök legyünk, mert Jézus is a mentős. A törvény volt az, aki fölója nekünk a bűneinket, de a mentős az, akit, akit nem érdekel a bűnünk. Egy mentős soha nem azt szobja nézni, hogy na most melyikük volt a hülye. Tudjátok, amikor én is volt egy ilyen eset az én életemben. Hú, hát azt nem fogom elfeltenni. Nekem tudjátok, már nem is kéne élnem. Ha Isten nem lett volna velem, akkor. kész, akkor nem vagyok. Megyünk a négyesen az autóval, ilyen missziós útról megyünk haza, és megkezdtem az előzést és egy pillanat alatt megcsüremt a telefonom, ami ott volt középen a, a kéziféknek ugye be volt. van ott egy ilyen kis tároló helyiség, oda be volt dobva a telefonom, és megkértem a kollégámat, hogy hú, létsz, vedd már fel a telefont, és egy pillanatra néztem csak ki, egy, egy tized másodperc, és visszanéztem az útra, és jött velünk szembe egy autó, érted? Ott vagyok a bal sárban, és előzök, jobb oldalt mellettem az autó, és velem szembe jön egy másik autó. Ezzel, ugye... Tehát valószínűleg ő is gyorsabban mint ahogy ment, ahogy mint kellett volna, meg én is gyorsabban mentem, és a két sebesség összeadódik. És azt teszem észre, hogy, hogy balra mellettem elmegy az autó. Úgyhogy jobbra is van egy autó, mellettem balra szembe elmegy az autó. És aztán a tükörből látom, hogy porzik. Hogy lement a patkára, a kavicsos út szélre, lement, és ott porzik. És azt is látom a tükörbe, hogy ott forgolódik az autó. Megpördül, és lemegy a, a, a fűbe, ott a nem tudom a szántásba. És így, te jó, hé, mi történt itt? És aztán megelőz engem egy autó, berakja a vésztillogot, ugye lelassít, hogy álljak meg, mert én sem voltam éppen magamnál még, hogy te jó, mi történt itt? Megálltunk, mind a ketten tiszta idegek voltunk a misszionárius barátommal, és így nézzük, hogy te jó, hé, és gyorsan elmondtuk egy imád, uramat, hogy ne halljon meg az az ember, aki ott lement az úthol. És így, mi se haltunk meg. És aztán, fú, ott Kiszuszantottuk magunkat, aztán figyelj, és cseréljük helyet, mert én kész. Még csoda, hogy ő nem vette észre, de én észrevettem ezt a dolgot, és akkor visszamentünk az autóhoz. Hála Istennek semmi baj nem volt, csak a. Tehát ilyen szerkezeti károsodás történt a sebességváltóban az autóval, de, de a két személy, aki utazott a kocsiban, semmi bajuk nem lett. Csőség az úrnak, de, de ezt az élményt én nem fogom elfelejteni, hogy egy fél pillanat, hogy megcsören a mobiltelefon. És egy pillanatra kihagy az ember agya, és már is megtörténik a katasztrófa. Hányszor történhet ez meg az életünkben? És nem azért, mert olyan gonosz elő vagyok, hogy szándékosan, fú, direkt megyek, és direkt meg akarom szegni a kereszt, és direkt meg akarom ölni a másik autóst. Ugye? És, és ilyenkor az ember úgy elítéli a lelki ismeretes saját magát, hogy fú, én aznap nem tudtam aludni, és és ilyenkor kapja az ember a pofonokat, hogy de hülye voltál, hát ezt így kellett volna csinálni, meg úgy kell, meg máskor legközelebb figyelj oda. Ez, ezek annyira segítenek egy emberen, amikor éppen a saját traumáját dolgozza föl. És a, amikor fölhívtam azt a valakit, aki azon a bizonyos ima tért ért meg, és ez a nő is elmondta, hogy, hogy el, -e, hogy nekem is volt már ilyen balesetem, de nem történt semmi, csak én is már majdnem ilyen hülyeséget csináltam, és nem az ítéletet kaptam, hanem így így megnyugtatod, hogy figyelj, velem is ez történt, én is olyan hülye vagyok, mint te, és dicsőség az Úrnak, hogy túlélted. És, és mennyire más volt ez a fajta bátorítás, ez a fajta vigasztalás, hogy, hogy igen, hülye voltál, de túlélted, és Isten angyalai ott voltak, és vigyáztak rád. És, és a, a, a másiknak se lett baja, csak nyilván a kárt rendezni kellett anyagilag, de milyen jó, hogy nem nem az ítéletet kaptam és Tudjátok, amikor egy ember egy, egy hülyeséget elkövet, akkor nem, ne ítéljük, hanem, hanem könyörgöm. Erről legyen híres a gyülekezet, hogy, hogy szeretjük a bűnöseket, hogy a bűnösök barátai vagyunk. A bűnösök barátai vagyunk. Mert Jézus a bűnösök barátja volt. És én se tudtam volna megtérni, hogyha ítélkeznek fölöttem. Én szerintem te se tudtál volna megtérni. Úgyhogy Nekem ennyi lenne már az üzenetem, majd legközelebb tovább fogunk menni, itt a 16-os verstől meg fogjuk nézni ezt a lelki-ismereti dolgot. Még annyival szeretném zárni, hogy milyen jó, hogy egy olyan bíró fog ítélni fölöttünk, ugye Pál azt mondja, hogy az ő evangéliuma szerint Jézus Krisztus fog majd ítélkezni a világ fölött, tehát Isten nem fog ítélkezni, mert egészen átadta az ítéletet Jézusnak a kezébe. És milyen jó, hogy egy olyan bíró fog ítélkezni, aki előtte meghalt a mi bűneinkért, pontosan azért, hogy ne kelljen ilyen ítélkezni. Milyen jó lenne ezt a hozzáállást elsajátítani, hogy addig ne ítélkezzek egy ember fölött, amíg nem tudok érte meghalni. Addig ne ítélkezzek egy ember fölött, amíg nem tudok érte meghalni. Mert Jézus előbb meghalt értünk. Azért, hogy ne kellene elítélni. Mi nem azért ismertük meg az igazságot keresztényként, hogy ítélkezzünk, hanem azért, hogy Istent jobban megismerjük. Szerintem ebből kellene az egyháznak, ha ezt a szót szabad használni, hogy megtérni, hogy ebből kellene megtérnünk nekünk keresztényeknek az ítélkezésből, hogy megismerjük Istent, megismerjük az ő szeretetét. És én itt szeretnék elnézést kérni mindenkitől, akár látatlanban, akár úgy, hogy éppen hallgatod a rádiót, hogyha valaha én ítéletet mondtam fölötted. Mert ugyanazokat a bűnöket követtem el, sőt, még sokkal képmutatóbb voltam, vagy vagyok, mint te vagy. Jézus azt mondta, hogy mindenek előtt, a tanítványainak mindenek előtt egy dologtól őrizzétek meg a szíveteket, ez pedig a képmutatás. Bár csak ez lenne a prioritásunk, hogy ahogy megismerjük Jézust és elváltozunk dicsőségről dicsőségre, így, így leszokjunk a két mutatásról, mert nekünk nem kell nagyobbnak mutatnunk magunkat, mint amik vagyunk. Mi lehetünk úgymond rossz bűnösök, akik beismerjük, hogy igen, mi rosszak vagyunk. Nekünk nem kell úgymond jó bűnösöknek lennünk, akik kifelé azt mutatjuk, hogy jók vagyunk. Jézus szereti a rossz bűnösöket. Amikor bement a templomba az a vámszedő, és azt mondta, hogy Isten nem irgalmaz nekem bűnösnek, ennyit mondott. Azt mondta Jézus, hogy ez az ember, ez úgy ment haza, hogy Isten őt igazzá tette. Annak az emberek nem kell többé bemennie gyónni a templomba, az már igazzá lett téve. Isten többé nem úgy tekintett rá, hogy bűnös volt, pedig egy vámszedő volt, egy mafiózó volt, egy uzsorás volt, és Isten azt mondta, hogy te most már igaz ember vagy. Viszont volt egy másik ember, aki meg úgy ment be a templomba, hogy, hogy igazából nem is Istenhez imádkozott, hanem úgy, mondt, úgy csinált, mintha imádkozott volna, és így magában ezt mondta, hogy Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez a másik bűnös. És Isten sajnos nem tudott vele mit csinálni. Ugyanolyan önigazultként ment haza, és ugyanúgy rajta maradtak a bűnei. Mert Isten az alázatossal van, és azzal, aki megtört szívű, és aki rettegi az ő igéit. És hogyha én rettegem az igéit, akkor rájövök, hogy én vagyok a bűnös, és rájövök, hogy nem te vagy a bűnös, hanem én vagyok a bűnös. De ha tovább rettegem az Isten igéit, akkor utóbb rájövök, hogy, hogy de már nem is én vagyok a bűnös, hanem Jézus tette Isten az én bűnömné. És hogyha én, én rólam levette az én vállamról Isten a bűnt, akkor az én ellenfelemről is levette Isten a bűnt, akit éppen most akartam elítélni. Hát várjunk, csak Jézus ő érte is meghalt. Köki ki vagyok én, hogy itt Úgyhogy én erről szerettem volna beszélni. A következő alkalommal meg fogjuk nézni a, a vallásos embereknek a hozzáállását. Most ugye a jó erkölcsös embereket néztük, meg múlt alkalommal pedig a, az úgymond rossz bűnösöket, akik ugye benne vannak a kék kékfényben. Én kívánom, kedves testvérek vagy rádióhallgatók, hogy hogy gondolkozzunk azon, hogy Isten milyen jó hozzánk. Gondolkozzunk azokon a pillanatokon, amikor mi érdemeltünk volna ítéletet Istentől, és hogy mennyire nem így bánt velünk Isten. Gondolkozzunk ezen, mert engem is ez változtatott meg. És tudom, hogy még nekem is sokszor, és sokszor, és sokszor meg kell tanítani a Istennek a kegyelmet, hiszen kegyelmet kaptunk kegyerenre Tehát ez nem úgy megy, hogy egyik pillanatról a másikra megértjük a kegyelmet, hanem nagyon-nagyon lassan tanulunk. Viszont hála Istennek, hogy ő is nagyon-nagyon lassú a haragra. És késedelmes a haragra. Mert az ő jósága megtérésre ösztönöz. Arra vár, hogy fölismerjük, hogy szeretetet kíván Isten és nem áldozatokat. Szeretném befejezni egy imával. Drága mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te nem azért küldted el fiadat Jézust, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmenj Köszönöm, hogy te vagy a világ világossága. Köszönöm, hogy neked az a vágyad, hogy újonnan szűj bennünket, hogy, hogy, hogy megérítsd a szívünket, és hogyha már újonnan szültél minket, akkor pedig újra és újra és újra és újra, és újra leved rólunk a pikkelyeket, hogy, hogy ne magunk szerint lássuk az embereket, hanem a te szemeddel, Uram. A te a mennyből, te már megbékéltél, Uram, mindannyiunkkal, és Uram, köszönjük, hogy hirdethetjük a, a megbékélés esztendejét. Köszönjük, hogy, hogy hogy nem, te nem a cselekedeteink alapján szeretnél megítélni, elsősorban, hanem a te fiad alapján. És kérlek, drága Isten, hogy most az elkövetkező hétben, ahogy velünk vagy, mutasd meg nekünk, Uram, a helyzetekben, ahogy te bánsz velünk, és adj nekünk nyitott szívet és halló füleket, hogy amikor benne vagyunk egy problémás helyzetben, és te megsegítesz minket annak ellenére, hogy megérdemeltük, Írjad bele a szívünkbe a Te törvényedet, Uram, hogy szeretetet kívánsz és nem áldozatot, a Te ismeretedet és nem égő áldozatokat. Köszönjük Istenünk, hogy Te vagy az, aki elkezdted bennünk az akarást is, és Te leszel az, aki végre hajtod majd bennünk a cselekvést is. Jézus nevében, Amen. Köszönöm a figyelmet, kedves rádióhallgatók, és tudjátok, hogy Isten nagyon szeret benneteket, és hogy nem kell megfelelnetek és kívánom, hogy ezt megtapasztaljátok a következő héten is. Az Egyenes Beszéd című műsort hallgattátok Váradi Attilától a Rádió 777 műsorán. Szervusztok!